Basman, limba Lebedele sălbatice A fost odată ca niciodată un rege care avea 11 băieți și o fată. Numele ei era Eliza. Toți cei 12 copii erau inteligenți și învățau repede. Trăiau fericiți în castelul lor. Până într-o zi, când regele s-a hotărât să se căsătorească din nou. Se simțea singur după tristul deces al soției sale A avut loc o ceremonie grandioasă Copiii își așteptau cu nerăbdare noua mamă Se gândeau că va fi frumos să aibă o mamă Dar au avut parte de un alt scenariu Noua regină era o vrăjitoare malică Și nu se purta frumos cu copiii Cu toții erau nefericiți să o întâlnească Vreau să scap de ei, de toți! Pentru a-și atinge scopul, a trimis-o pe Eliza undeva departe cu un țăran și soția acesteia. I-a spus regelui niște minciuni îngrozitoare despre cei 11 prinți, motiv pentru care acesta le-a dat ordin să plece de la castel. Profitând de această situație, regina a aruncat o vrajă asupra lor. O să vă petreceți restul vieții ca niște păsări urâte și tăcute! Acum luați-vă zborul! Prinții însă erau prea buni la pentru ca vraja reginei să funcționeze în întregime. În locul unor păsări urâte, s-au transformat în niște de frumoase și au zburat departe de castel. Eliza nu era fericită acolo unde trăia, îi era extrem de dor de frații ei. Când a împlinit 15 ani, i s-a dat voie să se întoarcă la castel și să se întâlnească cu regele. Regina nu voia ca regele și prințesa să se întâlnească. Aceasta era invidioasă să o vadă pe Eliza tânără și frumoasă. Nu poate să fie mai frumoasă decât mine! Dar s-a prefăcut că e bună. Bine ai venit, draga mea! Bine ai revenit la castel! Să mergem mai întâi în camera mea! Am un dar pentru tine! Lasă-mă să te dau cu crema asta pe față și pe păr, ca să te protejeze de privirile răutăcioase! Crema era un truc al reginei să o facă pe Eliza să arate urâtă. Când a văzut-o regele pe Eliza, s-a înfuriat. fata asta urâtă nu are cum să fie fica mea! Luați-o de aici! Nu o vreau! Eliza a fost dată afară din castel. Aș vrea ca frații mei să fie aici cu mine Eliza și-a început călătoria în căutarea fraților săi S-a dus în pădure unde a dat peste un mic lac S-a spălat pe față și, spre surprinderea ei, s-a făcut din nou frumoasă Era o pădure deasă, unde razele soarelui abia dacă atingeau pământul Printre copacii înalți și umbroși Se lăsa noaptea, a ajuns la celălalt capăt al pădurii nu era nimeni prin preajmă. A mers mai departe. După un timp, a auzit zgomot de pași. S-a speriat și a încercat să se ascundă undeva. Înainte să apuce să se ascundă, a întâlnit o femeie bătrână. Te-am speriat? Um, da, un pic. Vin des aici să culeg fructe de pădure. Vrei să mănânci și tu? Da, te rog. Îmi e foarte foame. Și nu știu care fructe sunt comestibile în pădure Servește-te, dar ce faci tu aici? Îi caut pe cei 11 prinți I-ai văzut pe aici? Nu, nu i-am văzut Dar am văzut niște lebede cu coronițe pe cap Înotau în râu Dacă te duci acolo, s-ar putea să le găsești Eliza i-a mulțumit femeii bătrâne Și a pornit la drum urmând malul râului după ce a mers câteva ore, a ajuns în locul unde râul se vărsa în ocean. Nu, nu e nimeni aici! Ah, cum o să-mi găsesc frații? Văzu 11 pene de lebede albe aflate pe jos printre alge. 11 sunt! Poate că o să-mi găsesc cei 11 frați în curând! Soarele era aproape de apus, când a văzut 11 lebede frumoase zburând pe cer, îndreptându se către plaja unde stătea ea. Au aterizat lângă ea, iar când soarele a apus, s-au transformat în 11 prinți. Frații mei, Ah! în sfârșit v-am găsit! Sunt Eliza! Toți s-au bucurat să o vadă pe Eliza. Din cauza vreșii reginei ne-am transformat în lebede. Pe timpul zilei zburăm sub formă de lebede, dar când apune soarele, ne prefacem în oameni. Avem voie să mergem acasă o dată pe an. Mâine ne vom duce la castel. Ai vrea să vii cu noi? Sigur că am să vin! Și mai vreau să scăpați de acest blestem îngrozitor! A doua zi dimineață, primulții s-au transformat din nou în lebede. Au rugat-o pe Eliza să se așeze pe o plasă. Au ridicat plasa cu ciocurile și și-au luat zborul. Elizei îi plăcea să zboare, fiindcă putea să vadă norii plutind dedesubtul ei. Au văzut de asemenea munți, păduri, orașe, sate și balate trecând pe sub ei. La sfârșitul zilei au coborât în apropierea unor pește. S-au hotărât să petreacă noaptea într-o peșteră. Noaptea, pe când Eliza dormea, a visat că o zână venise să se întâlnească cu ea Eliza se gândea că zâna se asemăna foarte mult cu bunicuța pe care o întâlnise în pădure Bună, Eliza! Știu de ce ești îngrijorată? Da! Vreau ca frații mei să scape de acest blestem, dar nu știu cum se va întâmpla asta Ca să reușești în ceea ce vrei, trebuie să fii curajoasă și să ai răbdare Dacă crezi că poți face asta, atunci am să-ți spun soluția! Pot să fac orice pentru frații mei! O să te și o să doară! O să suport durerea! Te rog, spune-mi soluția! Există niște urzici speciale care cresc în apropierea acestei peșteri în cimitire? Trebuie să le culegi, să le zdrobești și să le faci fire de ceară și să țești 11 cămâși din ele! Să arunci cămâșile peste lebede, iar vraja se va rupe! Dar, cel mai important, să nu scoți nicio vorbă din ziua în care începi această sarcină până la sfârșit Dacă vorbești, frații tăi vor muri Bine, așa voi face Eliza s-a trezit spunând acestea, dar și-a dat seama că fusese un vis Și-a căutat frații, însă aceștia plecaseră Acesta e momentul potrivit să mă apuc de lucru a ieșit afară și s-a apucat să culeagă urzicile. O înțepau și o durea. Însă Eliza nu s-a oprit din ceea ce începuse. A cules câteva urzici, le-a dus în peșteră și le-a zdrobit ca să le facă ceară. Un șoricel se uita la ce făcea Eliza. I s-a părut interesant și a început să o ajute. Seara, când s-au întors în peșteră frații ei, au găsit-o pe Eliza lucrând la ceva misterios. La ce lucrezi acolo, Eliza? De ce nu răspunzi, surioară? Nu fi tăcută! Te rog, spune ceva! Eu cred că lucrează la ceva și nu o să scoată niciun cuvânt până nu o să fie gata! Cel mai mic dintre frați s-a dus la Eliza și i-a ridicat mâinile. A văzut înțepăturile și arsurile, iar ochii i s-au umplut de lacrimi. Câteva din lacrimile lui au căzut pe mâinile Elizei, i-au alinat durerea, iar ea a adormit. Eliza și-a continuat lucrul timp de mai multe zile și oricelul o ajuta de bună voie. Eliza a terminat de țesut o cămașă și a început să se pregătească pentru următoare. Într-o zi, pe când culegea urzicile, a auzit un sunet puternic în apropiere și s-a hotărât să se întoarcă în peșteră. Însă a fost înconjurată de câțiva câini și vânători. Toți purtau haine scumpe. Un tânăr chipeș s-a dat jos de pe cal și s-a apropiat de Eliza. Bună, ce faci aici? Pot să te ajut cumva? Nu pot să te las aici, în sălbăticia asta. Eu sunt rege pe aceste meleaguri. Te rog să vii cu mine la castel. O să fii în siguranță acolo. Eliza nu a avut de ales decât să se ducă cu regele. Au ajuns la castelul acestuia înainte de apusul soarelui. Era un castel frumos, dar Eliza nu era fericită acolo. Plângea de multe ori ziua. Când își amintea de frații ei, regele adusese cu el firele de ceară ale Elizei și cămașa pe care o lucrase. Vei primi toate lucrurile care ți aparțin, ca să te simți ca acasă. Aha, ce zâmbet! Cred că mă îndrăgostesc de tine! Eliza nu avea altă treabă acolo decât să țeasă cămășile din ceară. A țesut zece cămăși. Când se pregătea să o țeasă pe ultima, a rămas fără urzici. S-a gândit să se ducă într-un cimitir din apropierea castelului ca să mai culeagă câteva. Așa că noaptea aceea a ieșit în castel și a căutat un cimitir. Pe când își culegea urziciile, a fost înconjurată de consilierul regelui și oamenii săi. Aici erai? Ce faci aici? legiuri zici? Pentru ce? Cred că le folosești pentru magie Am avut o bănuială că ești vrăjitoare Și am dovedit asta Înălțimea ta? Nu i-am crezut pe oamenii mei la început Dar acum? Să o duceți mâine la judecată Consilierii mei îi vor decide de pedapsa Ar trebui să fie omorât în fața tuturor locuitorilor sau să fie strivită de un elefant Astfel de vrăjitoare nu au voie pe terenul nostru Trebuie să mă nu mai târziu de atât S-a hotărât ca Eliza să fie izgonită pe o insulă, departe de castel A fost închisă într-o celulă sumbră Acolo urma să își petreacă ultima noapte mai atunci s-a ușa și au fost aruncate înăuntru toate cămășile și firele de ceară. Regele ți-a trimis astea! O să-ți țină de cald! Asta e ultima mea șansă să-mi duc sarcina la bun sfârșit, dar am nevoie de mai multe urzici să fac ceara necesară. Chiar atunci l-a văzut pe șoricel la fereastra celulei. S-a apucat repede de treabă. Șoricelul alerga în continuu între celulă și cimitir. A cules multe urzici și le-a adus Elizei. A țesut la ultima cămașă până dimineața când au scos-o din celulă. Stătea în trăsură și țesea cămașa fără să acorde atenție sutelor de oameni care se adunaseră să o vadă. Cele 10 cămăși erau întinse la picioarele ei. Tăsura aproape ajunsese la vaporul care urma să o ducă pe Eliza undeva departe. Chiar în acel moment a auzit un sunet cunoscut. Eliza s-a uitat în sus și a văzut 11 lebede care zburau deasupra capului ei. S-au așezat de jur împrejurul trăsurii ca să o protejeze. Eliza terminase de țesut și ultima cămașă. A aruncat toate cămășile peste lebede, una câte una, iar lebedele s-au transformat în 11 prinți frumoși. Oh! Oh! Oh! Este sora noastră și e nevinovată! Mi-am salvat frații! Pot să vorbesc acum! Nu sunt vrăjitoare! Încercam doar să-mi salvez frații de farmecele unei vrăjitoare! Prințesa i-a spus întreaga poveste regelui. Acestuia i s-a făcut rușine de felul în care o tratase pe Eliza. Îmi pare extrem de rău că am avut dubii în privința ta. Vrei, te rog, să te căsătorești cu mine? Da! Toată lumea de la castel s-a bucurat să afle vestea căsătoriei regelui. Cei 11 prinți au fost invitați la nunta regală. Mai târziu, regele împreună cu regina Eliza și cei 11 prinți au capturat regatul reginei malefice și au închis-o pe viață. Astfel, regele a fost eliberat de farme cele vrăjitoare. Cu toții au trăit fericiți până la atunci pe tână.